او چودی بلکو ایمانوار کئی اوو زنوم یادن تطول کئی یفسیرون کمی کئی مویدلی یو کلی در تنالا زانت بیجیمی نو در درائی ساتلو نو در دکو کل والا جانیم کنا دکاندار باند دانی خرسک نو نو کرتا بی د دو یو درائی حوالا نو در او درائیمی الحمدللی شو ناموالا رواس تا درنا اجباے وركون سبحان الله بخبر نتي دا وردا رهواله اندو په اشاره نبه کوم زما چاخه کې او جی اوس مړ ده سقنيش نه لیک نا نتا بته لو کال اوس په کومه دي زه که هاجمو اه ته تول به کم نو نا خدای بته لو په کومه دي ته چا نه ورو مشعورو پاپاوکا مجی پاپانی کانگرسی خلی پاکتیو صدقی نکا ملشم انسان ویلو للمتفقین حلاکتی کمی او سپکون کی لا اللذین ایدکتا لیو ارناسی استنخون آن حلق لرم شدہ دلکو ایمانا و اذا کالوهم او وزنوهم او چه بلتا طول ورکای وزن ورکای افترون کمی انا ازنو لاکا انا همه بوسو دی دا یقین نلری گمان که امنا را دی چه من برا کورتا کی گو لیوم عظیم دوبارا جمدی کی گو لیوم عظیم فیولیه الناس لرب العالمين فا آراد چه والار بیتو حلق رب العالمین ما هو فبیشه کی بوالار کنا دا کنه دا پکار دا تاسو چې کوم ګمان کوي چې قیامت نشته او دې صاحب کتاب نشته دا څنګه دا پکار یا چې موږ د عمل نقره نه خبر تر په ټول سکون او خداي ست خبر خداي خبر دې ان کتاب الفجال فی سین عمل نامه دا بدانو په سینګ کی ووا عطا کما سینګ ته خبر سینګ سشه دې کتاب مرقوم یاو دختر ده بند یاو کترم ده محر ده والا شنید یا نکاس یاو دختر ده انتا دا کولی عملنامی جا بکی انتا درمی محافظ خانه ایک بند محافظ خانه ده یا اکیتا خیلی سکنشی کوئی یا چارسل کلی اولی کلی شیو سی جین کی سی جین دو گومی سی رس مکی دلان ده یا او دا عملنامی محفوظی طور لکار شده ایکیس بسی ارسی روز بن شد نتاکیس او زی کو لیشی نی کمی کو لیشی دا بلا پر از وقت کو لکی کتاب او مقوم یو دفتر دے بند مہر شدہ ویلی یوم ای زل المکذبین بے حلاکت دے پاراست همی خلقلاش دروب وی خیامت انکار تے کئی الذين يكذبون رب يوم الدين انا خلقنا رشين كاتاي بروجا د هي صاحب كتاب دا حساب مسوک نثار کوي صددين دي سره نشته خپل قائشات انکار مجبور کړی او ما انكم لي به الا كل موت د ناسيم انکار نکيده نا قامتنا مجرهر ظالم مجرم اذا كتاب له اياطنا جلست له شدته جننا نفا ڈاپا پانے زی سیری ڈا زیرے کسیر ڈا زیرے کسیر ڈا زیرے کسیر ڈای جب خان اوستے خودے اللہ کی مر رہے چار تو قرآن سرکتا تاریخ نو خود تاریخ پر تکھا ریش چارا پادران پاگئی کسا باقوینی آئید دین نزکا با خودے اللہ ہی اما یکردی بو بہی انکار مکائی نقیامتنا اللہ کلو معتدل عصیم مگر ہر ظالم مجرم بنہگار ازا قطلہ علیہ آیاتنا چولستی شدت آیاتنا زمان خانا ساتیر لولین ویدہ ذریق سیوی پکانے کل آبا سے ندگارے بل رانا قلوبهم معکانو یا سیوان زن پریخے دے پزلونو دو بھی عملونو دو بھی زنگا چولے دے زنگ ورزولے دے پا زنونو دا دی آمانو دا دین زنونو زنگالو دینی پوی گینا پا حقا پا باتل زن چی پا اسپنه پروزی ناغذ اسپنه ختمیگی ختمیگی ختمشی داشان دا گنا زن چی پا پروزی اتا پوی گینا اگر تا حقا او نا حق بینخ کاری لین شیداری سبید از لنا معرفت وزی و توفیق پا و با دی حضور پاک و دا خلگی پا دا نا چې دي ګناهي نورم پرې کې پرې کې پرې کې ځړواله <سؤال> ټول ټول बेनिفيک لکه دناشي سړین چې په بخبل خیر وشا اچھا توبو باخي رضا ته په دلک مقول کنا با سننا با زری په سینې رضا کې قطه خودی په ځکه کې کې دي ته زری په سینې ځکای شي خپل د د امنون دږي په زرونو ځنګ چولې نزرونه سلامیت نه لیدل پوهه بنا هردا کلوه هم ما کان سیونه رانا ما سیونه را کین دا جيو ترې دی ا دی دی فزرونو کنا د کتاب نه کیږي دا ګمار نه کوي کلا رب د خبره دره فردانو مکه انهم داخل ربهم یوم الا محجورون دخلت رؤتنا قد اورس بن دغه دغه زیات تقدم علاقه د دې تنهاسی دی دی ولا خپل نه له ساتلیک لري ا دې رمانی چې د هر انسان رسخ مسحتاتي د وی داسره یو محبت او قیداتي داسکه یو مس چې اوم دې د وخت وخت دی یا دې ځکه د خپلې او د عظمت بعد انسان په طبيعت کې اخل شي نه و هغه نن پر راځي د بوتانو په شکل <سؤال> یعسایا خدای راځي یعسای سلام ته چې خدای د خپل ژوند او بوتس مخا مخې څخه نو خللا نه کوښاد شي څنګه په داغه طریقه یوودیانم په داغه طریقه هغه ویې چې هغه څوک مشرکانم له خدای ونه او نه عبادت ته چې دوی خوشاله کونه لوی خدای نو دا غلق ده دیتون دا هر انسان تا طبیعت کرا ذکر خلیدہ دیتا سزا کی ذکر کری کلا انہم ادا سنرا ربهم یومی ذل محجودون دیبا دقل ربنا فدغرز لرکلیشیوی دیبا خلیدیوی او دوستانو لیوم اومنان لیون اقلیقا سمم انہم لسوال جحین میدو دیدہ کلیگ دو زختا سمم یو به ورته وی لیکي د ښک سردان شول په کاوینه په هاذالذي کنتم به تکذبو دا نازاه د چې تاسو نه منه په دنیا کې نه هوڅه کېږي کنه کتام قيارې د تاسو نه تا او نه کوم پتاوار نشته نه دا ګمان کوي تاسو مخاردینو ته په شاعری ان کتاب الابرايل فيه نهایت ذمه کداريه وې او قبر کې شارک کړ damage iza min muslimana tabismillah in al kitab al ibrahiim fi al liin amilna meedan ikana buqan liin ki fadi al liin siqa da jamana wa tamat kana ulama bi jamana manada mufrad liin da huwa masman nab da jaqat fi payah saki da arsh muallaad la da daftara liq arwah jamaki ya arwah furuz fi janabti ba'da اې اوږه جناستي او اما نام هم ټول له دې ار واکه پنسه بس باندې کړی چې څوک په تبديل وکړي ما دې حدیثه نه معلومي الی کراشر کوم وي چې روح حلته د جنت په د اوځک په اوځک کې قطبار اې د جنت کې اوبه سجين په دوزه خي اوه <سؤال> سره سره سجين جیل <سؤال> دی او سجين سجين دا دوزه کومه مې زمګې دلاند او سګجه ته مونته خمه مونږ کوم دا ټول جهانونه چیرې راځم کی یو ځل صحابه یو صحابي حضور پارت دی په قربان چې جنات تلنواله د اسمانونو زمکو نه زیات نه لا کومځه ورته کم نظام کې چې مونږ یو د ازمکه اسمانونو د رستوري راځمځه چکه د مشرقه زېم کې دا کم دې د خپل <سؤال> ټول کوم مالار مره د شانجانت جدا دي د خپل کوم مالات خو زمون د ټول د انسان تقید او د زمره د اعلان ده دا به خبره وکړه او مقابل کې د به برنامه ذکرش مو په د قید نه نه نو د خپل مخلوقات نه به د خپل طاقت ته نه برسو کولای ممکن دی راز پاسہ نہ تھا پوسہ خدا خدای تو مالا بس طاقت نہ تھا نہ تھا مگر پروندے کی ضمانت جو کہ اللہ چاہتا ہو مالا استوری تک شان نہ ہو نظام به جدا نور استوری اور مرصوم ہے بس یہ ہوں گے کہ فارس کے تم دیکھی ذوق دے تو مالا تک شان جہان تقوی تو قوم که اشاره که برکت کا نور بنا فاطمه می پی جنت باد او زختگان ما مقلورا مزیت نقله انك الا <سؤال> ان كتاب الابراي <سؤال> لك يا اليين <سؤال> عملنا ما كان بطالينك ان ترى مغرق جنتكم ديوالكم ديکه جنت ایسا ضام با مطلب ديوله او دو روخ کاثر کافر پا دوزه سی جین کمی و سی جین ده دوزخ ساره من باقه مطلب دیاره خو ماجه افادیر سلام علمیه چی روخ خبر تیدنه که او رو باته نا آقا نفس تی ها خیخت که انسان چی پا کمسی جمده ده ده دکتران مرد پا روخ وای ده تا مون شریعت که نفس واید نا جسم ده و مادی ده و انصاری ده خوخکای ده نا پا استرگو نا آقای پ او یادہ مکرے پکم س جمدی ویاری دروخ وای هاځه واره مجارو زده دروخ د ابصر روخ دروخ مچکم س س کا تعلق دغه ای دغه نقش وای او دا روخ به تعلق ابصر النفس ان جمدی کې دنیا ده ها ته وځه وای اې روخ دروخ دایره په کنه شي نه ده مخترا د نفس تعلق ده لکه دا درس ده نفس دل تر استقامته اوغه عبارت او عالم نجاته پوسکو ودا سينه ودانور اوس په مې کوم دي ویډيو لري کیسه مکه سره تعلق تا نه نور خو دې زموته روخ از مکه ګرمه کی از مکه یاخه څو سره خو دې زمکه روخ نه نه ارواح په خپل خپل ځایونو کې د دې بدن سره دا ته خاصه مخصوصه تکلیف په مخصوصه حیثیت سره د تجربه رجعه کی دا چې پتاګانه تعلق نه کېګم هټکټم ممکن نه پیو مخ تانسسر درسار لگیدنیو نبتار یا بیجلی او دلالتم حبر پکیا ہوئی اعلی کلاسی گنات آواتنا آمنا و اللہ سے بور پکن بے کوابنا آمنا آمنا ربون جو صاحب و آرام اکنیر بھی عالم و وفا امیدی که شیطان ناس تھی اور ایمیدو دیت سندق بھی ایداما دو سن امر دیت سای پبوینہ بین ای موخه پخته زبته مې ویډیو درا ډولم اچھا هغه وطن ری په وطن کې په پختې خط لیکیا راټولیا دی نو دغه کتابونه یې اې یو تعالی دا کوم خوا څولې او په پختو دوم کتاب لیکل او مهمه یاده دی غریب مول کوهین میرے گی پیرے ناستے ناستے چونکہ پاکانے زمانوں کا نا ہاں بیتا سشے گئے نو تدا چاہتے گا چرا کنیکشن اور آباد لنہی اران خلق بساتے ہوئی چی روح دم ردی لیتا دین و بادا علاکہ تل اقل دینی تو وہ ہوا ریبوں نے تصویروں نے دو گئی نہیں پجیز کے ٹیلیویجن نے شیشہ رگی او اور ته په تلویزیون لګېدلې روانې ټول منظر وینه نو مزین ته ورونی نبی دې ته اماره ارواح هم ده نو د روح تعلق نفس سره نفس به جسم سره لګي انسان جب دې ته نفس نفس به د جندې کې ګوروه په یو جوهر مجرره ده او نفس دې د جسم له مارکټ ده خو ښکار نه لطيفتے ثم يقال هذا الذي کنتم بید خودے وی کلنا باسنا دا چکر نیکان بزطری دم ان كتاب الابرار لکه اللیین عملنا مده نیکان با كده کرا وما دا کما اللیون تستخبری چی اللیون سشده دادا دا علون جوتی دا علون بارتا وی نا حبار زیده ننمی اللیین کتاب مرکوم بند مهر يشهده المقربون عن توسيقى مقربين ذا دربار الهي يعني ذا غير ارواح يا ورزي اغيته ملكي مقربه دا خشال كتورة باعه خشاله شوية جوره يشهده المقربون يحضره اوسيقى التا مقربين ذا دربار الهي يعني ارواح داره ان الادهار التي نعين بشك نيكان بخشالوكي ذا جنت على الارايك ينظرون فصفو بناسي فلليو کورسو او غوري به جنت خوشاله نعمتونه اريغه تاسو په څېر دالوی کورسې چې سړې پټې ډاده وي فلليو فتي بناسي ينظرون غوري و طارق في وجوههم نظره نعيم محسوسه وداري په مخونو کې هغه تازگي د خوشاله دا مخ به پخوي زكتي سړې خوشاله په مخه نمارمی با تکو مخوند آئی که ندرق النعیم اغطارو کازا کیلو فشالو جس قولمی ریحیق مختون سکولی بشی پدوی شراع محر شدا بند خیتامو مسک, مسک اغا محر بی مشکل باسی بوتلی بیچی مشکل لکت لکت بند لک بی اب او تروش اغا ادو رذیب دا مش کو خرک مش لکا لکھا دے پشانوینا نا آرابت پوری بوتل چھی بند دین امالو میچ چاہاں انسان تب یاد دیر واری چھ گٹی ورس رہنی لگی دہلے دبل چاہ پلپی نی لگی دہلے نار انسان تمرو بے آجو صبح بچہ جو بس و پروڑی را پتھا پتھا پتھا پتھا پتھا نکڑی رما پاہو بونی پاہ لیکن پتھا گٹی خلک پاکپوو گل ک باده فلک ته وړه ته کیه یو لاس په پخو وای اخته د دې زېره کومه کتن چیرته په نه پدې او په پخو کې به ډېر ښه راغورې په هغه وړه ډېر دا یا وړه وړه وکه په پخو غته نه و نه بل زره وای یو طالب هم سره به وړه په کوم یو ځای په پخو ما په پکینه دې وکړل هغه څه پدغه په دغه روټینو کې څنګه چې نخده ده قرآن شریف سمرا دا نظافت بیانه دا جنت پا خوشحالو کوئی داسی بو دا, دا شعاب بلوخی بینچی بند بگو آغا بانواری بیدا مشکی دیوات سر کو لوکی بیس نو بیسکی نو اچاکولا بولینا بچا بوتی ورگی یسخانا مریاحی خروقولی بشی اسکولی بشی تا دوی شعاب مختون خیتان شده مهر شده بند بگو فتا امو مسک اگا مور به مشکی زو تطلعات مشک او تیچولی شوید و فی ذالک خلی تنافس المتنافسون پا در نیمتونو که دی مینو کی میندار دخبراتونو دا بسکتون که در چا دخراس که راک او غورا و فی ذالک قلت تراقص المطنات سو ربطيو کې پایشتيو کې پایټونګي نه نه وایي لرنا خپلې زموږ نصیبي و مې زادلوه من تسليم گډولي بشدي شراب او سره تسليم دا عربو کې به شراب او پریاخه ګډه دل تراطه پټنه دی په دغه شراب او تسليم د تسليم څخه شعر اينا نوی چینو يو يا سکل کله یې ډېرې نه مقربي دا دربار الله یا راته نه لازم دې اب اور کرکټ خوري مسلمانانو او کافرانو په دنیا کې حال بیانې دا مسلمانان دا نکاح چې دا نعمت خوړې او کړې وي دا غریبانو مسلمانانو چې کاکرانو په دغه ټکه په دنیا کې څنګه کړې په کله ان الذين اجرموا بیشکہ مجرمه خانو من الذین آمنوا اضحکوان دیبا مسلمانان پور خندا کولا ویزا امر رو گئیم حاچو مسلمانان دا تیر شد په مجلس یا تخامزون یعو بلتا بیس کر گئی والی گورا دے شیخ تا دے پیٹکی تاو گورا دے پینسو تاو گورا دت نیک سری پورا دا سپک او دنک عزیب چی دیور تا دیبا دید عزیب بعد اخلاقی چی فارا کروی دا ویوسم نیکانو پور خانداء اکے چسک ماند فران شریف منظر دے کفاو دے مسلمانانو بیان کرنے دے اگر اس بومینے پڑے روزینو کی انن الذین آجرمو بے شکم اجرمان کامو بوت دنیا کے منن الذین آمنو ید حفون مسلمانان پور بے خانداء کولا ویزا آمارو دے ان چی مسلمانان بے دی پزیوارا یتا خامزون بی بسترگو روزی والی یو بلتا حریب پور بے توخی پولے دتاو بیو انقلگو الانهم <سؤال> او چراکا کرام بخپلو قرون تنار انقلگو لا بغل گف لگون کی دبی فسا گف بیلگو لے یا لکا نن دیا اگر دفلان کی تو پی لیتا لیتا آنن کی گیری تخیار آنن دی دفلان کی ننوار یعنی پہا پہا مجلس کی مہمار کس کورو چی کورتا بلان غائب دو مع انت به مسلمانان پر اثر سپکې پر او پیغام دې او پیغام دا تلغور پر example او دا کاران چې بلان خپل زینو تا وینقلغو فاتحین لا بل پر او پیغام تاونکي مسلمانان پر ويدار را او چې دوی مسلمانان چرت دالرنول د حاليو او د تابوین نه حاوله الوالون دا په ټول ساده ګمراه خلک ته دی په سیاست سپېګي دا وي په سپېګي هو ځکهونکی حضور په نام دی واس و ايرها باور کي دل مسلمانانو د دې چون کې ژوند کې مان نشته ښکته قالو بي چې جهاد له بېلې بوزا نشه وړي جنت و اذا ارامهم شدوی بدا مسلمانون لگلل قالوا يو بل تبایوی انها او الازلاع الادوالنداتون نو علیه سلام تقاملو اذا تعتس سکرا وانتون بیوکوفا سادا ناپویت خلا با تبایو او چه سکوی لگل دین نیخوا باز اگورس تخوزو اولا <سؤال> که داستاز بو دین نشتا دکه ناواه سیچا دکی دین خدر این دا ملا قدرسیس پس زید نو دی نظر که طول حضرت فیتا وی یا را خیزر یا را خیقیق نو طول <سؤال> اغدا جن چې قلاصه دین چاپی را گیرزی حا حا حا حا چه سب اخروسو گو نو دی خود دین گا احساس نا خدر نا خبرن ویدام قاوه دی باولی دل <سؤال> مسلمانا الو ريب يعوق الفرج انما دع الى امنه دعو كل ساعه دخلت ساعه بضل و خطا شيء دي بي ولذي خلق النجراني نا ديتا واكلي سچ بي ده ري پر طرف بركي سو پر ته ګوراوي سو پر طنابو يو سو پر کا مكانوي ما خدوي نجرانه پر مخركلي پر مسلمانو او او دی غوڈی علی <سؤال> گله شې ویني ګراند دي چې تاسو ووې د دې خپتو وزارت خدای وو اسباله هل عمل لذينا همو من فایض حکومت <متصالح> نمبر مسلمانان تکاثر <تصالح> انفورخان دته دا راز چې تاسو مون پورې خان د زر جو مسلمان یا مسلمان طالب نیک پسیو خوادی نو دا مسلمان نو رضای آیا با دین بس اینگا مسلمان او لگتا بنتا ریس ناگا رضا شیخان و باکان و فقیران و غردانان را و رضا طول نسر مایداران با رسولی نجا جیتاران و نلیداران و نبادشاان او بادشاان کنو خواه خواه و یاد اقلیو پا قانی بیخونا ناق دید دا ترد و الالترد دا تیزی تنا رضا طوله د پینځه سلور څخه د اسلام او په او دا الله اسلام کې داخله شي پینځه سلور کارو پینځه سلور کارو دا چې د نړی ترحیزوال دي پینځه سلور کارو پاکستان او تدریس الیکارا قانون نه به جوړه او جوړونه چې کوم دی کې کم مسلمان خپل قانون پری وي کیږي کوم خرابې او فساد بیا شي حتی اسوینه کومه راشي خلک راشي خلک د تشلیک اسان مورګي شاکتا یو مجرم مسلیشو دا سینگا خانون لیزو خدیت ایران تا اچھا قانون تا سراون بیئے ایس خانون بیشتا دا جزام تا غرض یا روی و قابران تا غیق کیلوی شیوی دی آنو با اسلام نزاق طور خان دی مردار او پاس علمات احتیار ورکے چی جرموی نی چی آلار یزوان دائی کنو زوان دائی اندائی قانون اشتا دا پیسنو کئی خلق را شاگولی تولی خوزی ساری مالی کلوی اس پر تحقیقات پر اس پر کمیٹی کینی کمیشن کینی لس کمیشن کینی سا نا کمیٹی دور رہو آمنا یوم جرم سادا کرنی شو انا للہ و امانو چاکت قلقانون پرخی رائی کبخون خرابی و فسال نوائی حل یومن لذین خان دی علماء پور آمنا کتاس و نا علماء خليو من لذين آمنون من الكفار والحفون ننبر مسلمان تا كفارو خوري خنداكي على العام اتين بيوان فا كورسو باناستي گورو بدي كاركير بل اجدل دو زاكت برود خالسو بي بالكفار ما كانوا يخلون وانتن وانك شوكنا كافران تا مولين بدي وانك شوكنا اي عب شدوي سكو ياريسه داقي بور بوري خاني شدار امو لیکن سکوش لیکن بوات منات کیچه منگ مابکی او سو از امون اختیارنا ما رب العالمین اختیارنا حلسو فالیوم الگین آمنو نن با مسلمانات من الکفار ای الحکون کافران پوری خنداکی علالا رای کی اندرون پا پرسو بناستی گول با دنیتا حلسو ای ما کانو یا فالون بدن ورکشو کافران تا دید عمل او کنا اوال د استافان د تخريروه اواعټیو شه بدلېږي اوسه راوړم کومه